Вруа? Ні за що. Бути власовцем значить бути зрадником. Він не раз чув у запасному наймерзенніші слова про власовців. Деякі червоноармійці знаходили листівки, що їх скидали німці. У них говорилось про власова генерала майже так, як і в газеті «Доброволець». Краще вже йти в табір полонених. Не стануть же там його тримати на голодному пайку після того, як він стільки розповів оберштурм Фюрера. Про розстріли й катування тисяч полонених червоноармійців, про що говорив Політрук, не може бути й мови. Старший лейтенант з доброї волі прийшов сюди. Мамонько прикусив губу з доброї волі. Отже. Я доброволець. Другий у ваш шлях – табір військовополонених. Житимете з усіма і будете нашим вивідачем. У таборах завжди є ті, що хочуть втекти до партизанів, шукають зв'язки з комуністами, іншими підривними елементами, казав далі оберштормфюрер. Ні-ні, не стану стукачем, не хочу в табір, не хочу. Ладен був стати навколішки, маменько. Краще в школу пропагандистів. Маменько важко зітхнув. Є каяття, та нема вороття. Пошліть мене, пане офіцер, у Добендорф. «У школу пропагандистів устигнете», – сказав Вундерліг. «Я дам вам туди рекомендацію, але спершу треба заслужити довір'я». «Які мої обов'язки?» – запопадливу мову маменько. Фюрер наказав від Нарви до Вітебська і далі по Дніпру до самого Чорного моря, Спорудити від більшовицької навали східний вал і назвав цю споруду порогом Великої Німеччини. А ви повинні знати, як борониться поріг власного дому. У цій могутній лінії є ділянка в районі Пскова, за яку я відповідаю перед командуючим групою військ Норд фельдмаршалом Кюхлером. Відповідає за робочу силу, що її треба доставити з партизанських районів і сіли міст цього краю за безпеку будівництва. Ваша робота – вистежувати лазутчиків штабу Ленградського фронту, якщо вони виявлятимуть інтерес до нашої лінії. Братимете участь в окремих, неризикованих каральних заходах, Працюватимете під маскою партизана. Робота дуже цінується. Вас чекають нагороди і умови, які тільки у вісні можна побачити. фюрер чекав відповіді, а мамонько не знав, що відповісти. Оце попався. Це ж однаково, що я пішов би разом з тими шістьма, яких повезли підполковники. Тільки з них там готуватимуть розвідників, лазутчиків, як називає їх німець. А з мене навпаки, мисливця за шпигунами. Оце тобі, мамунько і школа пропагандистів за три-дев'ять земель від фронту і від партизанів. Поскаржився на свою долю полонений. Може, не варто було здаватись німцям? Може, мені на роду написано жити ще півста років, навіть 52. два? Вірив вже радист, дружок Охрименків і Овчаренків, що його не вб'ють на війні, бо витримав на собі півтори тонни смертоносного металу. Може, нехай відправляє мене цей Вондерліг у табір полонених? Там видадуть арештанську робу з нашитими на спині латинськими літерами «СЮ»,